Vența, cititor de proză Lumina curată a zilei Autor Constantin Pepopescu Dormise foarte agitat în noaptea aceea. Se speriase printre vise de la falele puternice de vânt și se gândise că nu are totuși de ce să teme. Era doar un vânt care bătea foarte tare și atât. Mai simțise și altă dată cum șuieră vântul peste acoperișurile caselor și prin frunzișul pomilor. În noaptea asta însă, somnul îi fusese întrerup de stea și în casei din apropiere, smulsă din legăturile ei de metal și dusă de rostoborul pe asfaltul străzii pustii. Între visele neîntrupate încă și voietul vântului, sunetul acela al metalului se părea un adevărat tunel coborât pe pământ. se pe balcon și aerul acela foarte nervos o se și în fiorase pijamaua suțirei. Privise cerul de cerneală, curat și plin de stele sclipind, dar vântul nu-l văzuse. Doar neliniștea aceea surdă. Simțise parfumul salcâmilor pătrânzându-i în piept, aproape cu forța, și se gândi că primăvara asta va fi scuturată de toate florile prin vântul acela. Ajută la ceva și asta, la polenizare, poate dar neliniștea aceea nevăzută o aduse din nou în patul cald încă de trupul ei care se agita, într-una încercând să adormă. Printre șuierăturile vântului se încrucișau vise cu șoapte și figuri abia conturate ca din umbră. O copleșise calea lactei, clară și luminoasă cum nu o mai văzuse vreodată în miile ei delicăriti pii. Nu mai avea somn și gândurile erau și ele la fel de fluturate de vântul acela cam prea sălbatic însă atât de calci parfumat parfumată încât putea fi iertată. Se va opri spre dimineață, probabil, atunci soarele va liniști toată agitația asta nefirească. Era o iritare a auzului, un vuiet al urechilor, care deși se știau la depostul ziturilor groase ale casei, auzeau ca din adâncurile ființei zbaterile bruște și de nepotorit se tare proapele și îi se părut că dacă se străduiește, poate auzi mai încet și mai îndepărtat pentru acela. O, o se până la dolere de cap. Adormi adânc. Dimineața avea doar o adiere de lumină când vântul se opri, ca și cum cineva ar fi apăsat acolo, sus, pe un buton nevăzut. Căscă din greu și efortul nopții se poru foarte departe. Visase, dar nu își amintea nimic. Era o ușurare după visul acela, nu și-o putea explica și era ciudă cum putea uita un vis atât de ușor. Poate nici n-a fost un vis adevărat. O cafea, o altă dimineață, balconul și respirația aerului curat. Era foarte senin și se gândi la vântul care dusese de sigur foarte departe tot praful și fumul din oraș. Cerul strălucea și simțea asupra ei căldura blândă a luminii ca pe o baie de liniște. Să orbuie încet din cafeaua caldă și își trebuie din toată inima să plece prin oraș, să conerească sub cer, în lumina curată a zilei, fără alt scop, decât de a merge pe jos. Se că, după ceașca de cafea, și ieși pe trotuarul măturat, parcă proaspăt, de vântul cel furios al nopții. Culorile erau vii cu adevărat și ea se gândi că de bună seama era și asta una de din de vântului. Era bine să mergă pe jos simțea prin subțire subțirea ceorapilor adierea vântului blașini ca o mângâiere. Îi se părea că este la mare, în apa aceea care abia ajunge până la genunchi și își simți sângele asemenea apei mării circulând prin arterele ei parcă pentru în un oară. Era surprinsă și fără să gândească pe bordura trotuarului, curată și vopsită cu alt proaspăt și luminos. Și se sperie deodată de un scrâșnit de frâne aproape de șolduri ei. Inima început să-i bată nebulește și se gândi o frântură de clipă la rafoalele de vânt de noaptea trecută. Încremeni și privind amila neagră și strălucitoare din fier, cu geamuri întunecate, parcă mai întunecate în lumina aceea curată, străluceau negru. Înțeles într-o clipă că neatenția îi putea fi fatală și se gândi că frunzele mașinii, lucioase în negru ei, puteau fi defecte. Dar nu, era mult prea nouă și scumpă. Se gândi la șofer și chiar atunci acesta se dădui jos din mașină. Era un tânăr brunet cu pielea foarte albă, distins, cu un costum de marin, crabată blăș, cămașă albă. Ierosea atât de puternic a vorbirii cu încât și îi sepără un actor cu din ecranul unui film. Bărbatul o apucă de corpul glândețe și îi vorbea, lăsase portiera mașinii deschise. Celelalte mașini te așteptau. Ea nu auzea, nu își revenise din sperietură încă dar se gândi că și el să fie speriat de șocul frânelor prea din scurt. O conduse pe trotuar înapoi și i- a văzut atunci că el are niște ochi foarte curați, la fel de albastie ca lumina curată a zilei. Se liniște un pic, trecătorii se o și le vedea gurile strângându se dispălțuitor spre ea, sigur cu o frântă se sui înapoi la volan și plecă foarte încet de pe loc. Ei ar fi făcut o plimbare cu mașina aceea mare, dar negrul la ghiditor o speria. Mai bine să simtă picioarele temăr în muncă, păcat de apa acelei mări care circulase ca propriul ei sânge Încă mai simțea deasupra cotului mâna acelui bărbat absorbit parcă de mașina neagră și strălucitoare. Trebuia să plece repede de acolo, păși înainte și cotii pe prima stradă la dreapta. Nu știa unde este, dar strada cobora într-o pantă, ușoară pe lângă ziduri mari de clădiri împunătoare. La coborâ, da, până jos. Erau salcâmi mari și înfloriți pe marginea acelei străzi. Era un băiat drăgoț să-și aminti. Mersul îi limpezea gândurile și își aduse aminte de soțul ei și de plecarea lui. Apoi, lacrimile îi se opriră în piept și dori să alunge totul acolo, jos, în adâncul cel mai adânc. Se apropia de o clădire mare de cărămidă roșie pe care o cunoștea. Era catedrala, i se duse drept spre intrare ca și cum băiatul acela drăguț ar mai fi condus-o încă, ținând-o blând de deasupra cotului. Porțile mari și vechi ale catedralei o copleșeau, i se părea că e prea mică pentru a intra, dar văzut cum unușa cea mare și închisă se deschide o alta, mică doar atât cât să încapă un singur om. Păși chiar în fața ei un bătrân, ieșind la gale cu un baston foarte lung în mâna dreaptă. O privi și ea îi privirea senină și ca și ea unui sfânt. Se trase la o parte din calea lui, bătrânul lui Zâmbi, înclinând capul, era foarte înalt și slab, iar femeia se simții mică de tot. Bătrânul lăsase ușa deschisă și ea intră. Se auzea de foarte departe cum cânta cineva la orgă și ei se păru ca de din nou vântul nopții trecute, dar parcă acum cânta. Era o lumină strălucind cu în alte, la fel ca afară. Dar ecourile pașilor ei o speria un pic. Marul aceea îi se părea rece și ea și-ar fi dorit ea plăndura blândă a soarelui din Se apropie de unul din pereți și ajunse lângă locul unde se făceau confesiunile. Se aprinse în sufletul ei o emoție foarte stranie și se gândi să se spovedească. Nu va ști nimeni, de sigur, doar preotul și ea, sfânta ei taină. Care taină? O femeie simplă cu o baznă pe cap, tocmai ieșea din confesionar. Părea că se roagă cu glas și optit, sau își vorbește singură. În urma ei, preotul, arărându-și traiele, o zări. Într-unapoi că mai are pe cineva despovedit. Era un preot bătrân, avea spatele adus și veșmintele lui erau uzate. Pe umerii lui se o mici fire albe de păr. Nu te numești o întrebări. Femeia tăcu. Inima îi bătea foarte tare și simțea cum vocea priotului ar fi trebuit să o îndemne prin calmul ei obișnuit la confesiune. Dar ea se temea de întunecimea locului, în grilajul acela negru de lemn care le despărțea chipurile, lăsând doar vocile să se întrepătrundă. Nu înțelegea cum poți vorbi de la suflet la Dumnezeu printr un grătar negru de lemn. Ar fi vrut să se spovedească lumii Soarelui. Acum însă nu mai putea. Mă numesc... Părinte, am păcătuit... Cum?" întrebă vocea de dincolo de grilaj. ne am acelat soțul o singură dată. Am un soț foarte bun și care mă iubește, dar eu... Eu am avut un bărbat pe care l-am întâlnit o singură dată, înțelegeți? Înțeleg, spune mai departe. Îi veni greu să vorbească mai departe și brusc îi veni în minte visul nopții trecute. Vântul acela năbraznic îi adusese alături pe bărbatul de la volanul mașinii celei negre. Reise cu el o noapte de dragoste cu nu mai visase niciodată. Apoi, el plecase în întunericul vântului și lăsase în urma lui o mână întinsă spre ea. Doar mâna aceea era în lumină în visul ei. Restul trupului lui, cu care se contopise toată noaptea, se pierdea în umbră, o umbră albastru întunecat, la fel cu cerul nopții trecute. Își amintea parfumul acelui bărbat frumos, la fel ca pe stradă. Știa că deși îl absorbise umbra și nu-i rămăsese din el decât mâna întinsă spre ea, omul acela iluminase viața ca nimeni altul. Dar aici lumina era mai întunecată, nu ca afară. Am întâlnit omul pe care îl așteptam o singură dată, doar atunci, în noaptea aceea cuvântul sălbatic spuse încet femeia. Apoi el a plecat. A plecat în umbră, părinte, și eu știu că nu va mai veni niciodată. Dar soțul meu mai iubește și simte, aș putea spune că știe tot. E atât de grav, spuse părintele, sau e doar o închipuire? Femeia cu un de lumă. Întrebarea preotului o trezise din ceea ce nu ar fi dorit să se termine nici când. Visase și trăise cu adevărat, dar omul de dincolo de grilajul negru de lemn nu ar fi înțeles asta niciodată. Și totuși e un om bun care mă ascultă cu răbdare să gândim Iertați-mă, părinte, pentru păcatul meu. Nu pentru păcatul meu, ci pentru că nu pot vorbi mai multe. Poate nu înțelegeți și... N-ai teamă, mie îmi poți vorbi. Doar eu și celălalt tot puternic ascultăm. Și lumea ta? Sigur că da." Femeia simți o ușoară ironie și se gândică că preotul vrește să știe toate amănuntele nopției cu bărbatul acela. E oare atât de nerășinat, preotul ăsta?" se întrebă, deși știa că nu este așa. A fost, a fost ca și cum aș fi iubit o gășniție întreagă, părinte, ca și cum toată dumnezeirea cerului și pământului se coboruse dată în mine. Nu știu să spun mai mult. Dumneata a iubit vreodată, părinte, se auzi întrebând. Aici doar eu ascult răspunsurile, nu răspund însă niciodată altfel decât în spiritul învățăturii creștine. Femeie, i se părumul mult prea abil răspunsul nerostit al preotului. Se întreba ce mai caută acolo. Inima îi se liniștise și simțea cum totul s-ar fi destrămat ca în vântul nopții, dacă ar mai fi vorbit. Am iertare, părinte, sau nu? Mai întrebă femeia. Ai, femeie, pentru că totul e doar în mintea dumneavoastră. Și-ai face bine să-ți iubești soțul la fel de mult cum spui că te iubește el. Ai copii ce veni omului ăstuia să întrebe asta tocmai acum? Simțea că nu mai are mult de coborât pe pantalina străzii acelea. Știa că aproape ajunsese. Aproape. Nu, nu am și soțul meu m-a pentru alte femei, părinte. Dar eu am să-l aștept și am să-l iubesc chiar și în bărbatul acela întâlnit o singură dată, într-o singură noapte cu mânt sălbatic. E chiar el, soțul meu, părinte, nu înțelegeți? Dacă eu nu înțeleg atunci doar dumneata poți înțelege, eu pot numai să iert, și chiar asta fac, mergi cu Dumnezeu. Femeia a înțeles că trebuie să plece, Mulțumi și se ridică, Părintele o urmă, o ocoli și se așeză înainte căutându-i privirile. Femeia a privit dreptul loc și nu simți niciun fel de vinovăție. Cum s-ar fi putut simți vinovată pentru cel mai frumos și dumnezeiesc dar? Preotul părucă înțelege, dar clătimea din cap făcu asupra ei crucii și apoi o lăsă să treacă. Își cu gesturi liniștite cu violet violet din jurul gâtului și îl împăturii meticulos. Poate că visul ei nu putea și nu trebuia să fie iertat vreodată. Nu de oameni, de el, preotul bătrân și ascultător al miilor de confesiuni străine lui. Se simțea trist după spovedania acestei femei. Pentru prima dată în viața lui nu avea ce ierta. Afară, în plin soare, ochii bătrânului, întâlnit la intrare, o priveau și ea se gândi că doar omul acela ar fi trebuit să-i fie duhovnic. Stătea pe trotuar cu bastonul lui în mâna dreaptă, cu capul ușor ridicat către soare. Femeia simții că o așteptase. Părea acum un cu părul alb, iar bastonul lui era ca o legătură tainică între cer și pământ. Femeia se opri și bătrânul o privi. Avea în ochi lumina dragostei pe care femeia o cunoscuse noaptea trecută în ochii iubitului ei. Singurul ei iubit, din singura noapte de dragoste, în vântul sălbatic și parfumat cu salcâmie. Parcă era de dincolo de lume și femeia știu-o atunci că înaintea ei se întindea o mare liniștită de timp. Începu să urce pantastră acelea pe drumul de întoarcere. Era fericită sub cerul senin, în lumina curată al zilei.